Розділ дев'ятий. Я залишив модель плавати посередині кименати. Ксеноніт майже неможливо зруйнувати, тож не має нічого турбуватися, що він на щось налетить. Годиться? Мені планету треба рятувати. Якби не чудово було б зустрітися з інопланетянами, але чи варте це ризику? Ріданці повністю розуміються на астрофагах. Як мінімум, достатньо добре для того, щоб використовувати їх у двигунах. І, так мені здається, вони намагаються сказати мені, що вони тут з тієї ж причини, що є. Вони можуть мати інформацію, якою я не володію. Вони навіть можуть мати рішення, яке я шукаю. І вони здаються достатньо дружніми. Але ж це міжпланетний еквівалент незнайомця, який пропонує мені цукерку. Я хочу цукерку, інформацію, але цю людину я не знаю. І яка альтернатива? Ігнорувати його? Я можу виконувати місію так, наче взагалі їх ніколи не бачив. Вони, певно, так само налякані мною, як і я ними. Вони можуть продовжити спробу поговорити, але я не думаю, що можуть стати ворожими. Чи можуть? Немає жодної можливості дізнатися. Ні, тут нема про що думати. Мені потрібно з ними як мінімум поговорити. Якщо вони мають хоч якусь дрібку інформації по астрофагам, неважливо, наскільки мізерно. Мені треба з ними поговорити. Так, це ризиковано. Проте уся ця місія ризикована. Добре. Що б я зробив, якби був на їх місці? Я – еріданець. Я хочу побудувати тунель, аби з'єднатися з дивним людським кораблем, але я не знаю, з якого матеріалу його зроблено. Як я можу гарантувати будь-який контакт або з'єднання? Моє розуміння ксеноніту – поза критикою. Але як мені приєднатися до ліденіту? Чи будь-якого іншого матеріалу, з якого його може бути зроблено? Я відправив людям ксенонітові моделі. Отже, їм відомо, що в мене є. Але я все ще не знаю, що і у них. Їм треба зразок моєї обшивки, і їм треба знати, що це зразок моєї обшивки. Вірно, сказав я, ні до кого не звертаючись. Не знаю, це поганий план чи хороший, але я збираюся відбити шматок обшивки Гейл Мері. Взяв набір інструментів для позакорабельної роботи, що їх відшукав трохи раніше. Вони лежали в лабораторії у шафі номер 17-і. Інструменти були на поясі, які можна було прикріпити до скафандру чи будь-якого іншого. Страт і її банда зробили так, щоб ми мали все потрібне для ремонту обшивки. Зазвичай це було роботою Ілюхіною, але її не стало. Випадкові спогади. О. Ілюхіна була нашим інженером, нашою майстриною. Гаразд. Тепер це мені робити. Заліз у скафандр і вийшов назовні. Знову. Шмигляти туди-сюди вже якось забембило. Сподіваюсь, ця ідея з тунелем спрацює. Я знову помандрував обшивкою, щоразу перечіплював фал і міркував. Яка саме користь від тунелю? Я сумніваюся, що у нас сумісні середовища. Ми не можемо просто поєднати кораблі тунелем і потиснути руки. Думаю, що там для цього забагато аміаку. Ну і температура. Той циліндр був гарячим, коли опинився у мене. Прості розрахунки дозволили зрозуміти, що перший циліндр, який вони відправили за час 40-хвилинного польоту, мав втратити 100 градусів чи більше. Залежало від того, яка температура була стартова. І все ще був гарячим, опинившись на борту. Тож, коли його відправляли, циліндр мав значно вищу температуру. Типу, значно вищі точки кипіння води. Я не намагаюся робити припущення, але аго. Я науковець, а вони чужинці. Я маю робити припущення. Чи ріданці живуть в умовах температур вищих за точку кипіння води? Якщо так, то це доводить, що я був правий. Зона, придатна для життя, це пустопорожня балачка. Вам не потрібна рідка вода для життя. Я мав би сконцентруватися на речах типу перший контакт з позапланетним розумом чи рятую все людство, але ж, холера, я ж можу провести секунду, радіючи, що виявився правим тоді, коли всі казали, що я помиляюсь. Нарешті я досяг точки на обшивці, яка була придатною для виконання завдання. Я позаду усього жилого відсіку і вже добряче половину тієї частини, що розширяється. І якщо я правий, то зараз я стою на великому пустому баку, який раніше був повен астрофагів. Якщо пробити обшивку тут, то це ні на що не вплине. Дістав молоток і зубило. Не найелегантніший елегантний метод, але нічого кращого не придумати. Спочатку я поставив куток зубило на метал обшивки і легенько стокнув. З'явилася помітна насічка. Пройти цей зовнішній шар буде неважко. Постукуючи, відділив шестидюймове кружало матеріалу корабля. Там внизу був шар якогось матеріалу. Воно відчувалося через зубило. Певно, ізоляція. Треба підколупнути кружало зубилом. Нижній шар тримав міцно, але потім раптом відірвався. Зразок металу обшивки полетів у космос. «Пуск!» Я відштовхнувся від корабля. Встиг охопити кружало рукою за до того, як фал натягнувся. Зупинившись, подихав, розмірковуючи над тим, наскільки я тупий. Потім за фал потягнув себе до корабля. Побачив знизу на металі шар якоїсь легкої, подібної до піни, субстанції. Можливо, пінопласт. Чи щось складніше. «Сподіваюся, хлопці, ви це бачили», – сказав я. «Тому що повторювати я не збираюся». Я кинув зразок обшивки в бік проблеску «А». Роблячи це прямо у них під носом, вони вже точно здогадалися, що я відправляю їм зразок металу обшивки. Сподіваюся, цього достатньо буде. Я навіть взагалі не знав, чи воно їм треба, чи вони цього хотіли. Може, вони зараз дивляться на свої екрани і кажуть, що цей ідіот робить? Він у власному кораблі діру робив? Навіщо? Я лишався ззовні, спостерігаючи, як шматок виблизкує у Багаторукий робот сковзнув по направляючим для перехоплення. Знайшовши потрібну точку, він дочекався, поки кружало долетить, та ідеально його ухопив. А потім, гій, бо він мені помахав. Одна з його маленьких рук помахала мені. Я махнув у відповідь. Вона знову махнула. Так, цим можна цілий день займатися. Я попрямував назад до шлюзу. Ваш хід, хлопці. Їхній хід зайняв багато часу, і я вже знудився. Нічого собі, я сиджу тут у космічному кораблі, у системі Тау-Кита, чекаю, що інопланетяни, яких я щойно зустрів, продовжать розмову і знудився. Людські істоти мають неймовірну здатність приймати ненормальне і робити з нього нормальне. Пройшовся по пунктам меню на екрані радару, щоб побачити, що там є корисного. Трохи покоперсавшись через меню налаштування, я знайшов те, що шукав. Параметри попередження про наближення. Наразі там стояло 100 кілометрів. Цілком зрозуміло. Можна очікувати, що якісь предмети будуть за мільйон кілометрів. І як мінімум за десятки тисяч. Тож, якщо якийсь шматок скелі від вас на 100 кілометрів, то це і є головною проблемою. Змінив налаштування на 0,26 кілометри. Побоювався, що через занадто малу відстань система на це не погодиться. Але ні, спрацювало. Розім'яв спину і виплив з крісла пілота. Мені більше не треба сидіти там і вирічатися на екран. Коли проблиск А зробить щось цікаве, в кімнаті заблимає сигнал. Поплив до опочивальня. «Їжа», – промовив я. Руки дістали з їх маленької нички коробку і піднесли до моєї койки. Колись я маю туди заглянути і перевірити, що там є. Але зараз я відштовхнувся від стелі і поплив за їжею. На коробці було написано «День десять, прийом їжі один». І вона мала знизу липучку, аби не совитися по простирадлу. Я відкрив її і побачив буріто. Не пивен, на що розраховував, але нехай. Буріто так буріто. Виявилося, що воно було кімнатної температури. Квасоля, сир, трохи червоного соусу. Все досить таки смачно, справді, але кімнатної температури. Це бо команді не дозволяється тут вживати гарячу їжу, або машина не довіряє недавньому коматознику, який може піктися їжею. Останнє більш ймовірно. Поплив у лабораторію і поклав буріто в пальник для зразків. Потримав трохи, потім дістав щипцями. Сир булькав, і всі боки поволі струменіла пара. Я лишив буріто плавати у повітрі і холонити. Тихцем засміявся. Якщо я справді б забажав гарячого буріто, я б увімкнув спін двигуни, вийшов би назовні і потримав би страву на світлі вихлопу. Це б його швидко нагріло. Але ж вона випарувалася разом з рукою і усім іншим в радіосідді, бо... «Ласкаво просимо до мала Росі», – сказав Дімітрій. Він театрально махнув рукою в бік нижнього ангару авіаносця. Весь простір був переобладнаний у багатській лабораторії, обладнаних найсучаснішими приладами. Десятки вбраних у лабораторні халати науковців ходили по своїм справам, раз по раз, говорячи московицькою один з одним. Ми їх називали «дімітровими кріпаками». Певно, ми вкладали енергію у вигадування прізвиск для персоналу більше за потрібне. Я носився зі своїм маленьким контейнером і зі зразками, як скрудж з гаманцем. Мені це не подобається. Та тихше, мовила Страд. Я поки що зробив лише вісім грамів астрофагів і маю віддати з них два. Два грами звучить набагато, проте 95 мільярдів клітин. Це на добре діло, друже, пояснив московіт. Я обіцяю, тобі сподобається. Проходьте, проходьте, він повів мене і Єву по головну лабораторію. В центрі буваніла чимала циліндрична вакуумна камера. Вона була відкрита, і троє техніків всередині монтували щось на кшталт столу. Дмитрій звернувся до них московицькою. Вони відповіли. Він ще щось сказав і вказав на мене. Вони зраділи і заковікали на своїй мові. Потім страт сказала щось суворе московицькою. «Пробачте», – мовив Дмитрій. «Друзі, тепер тільки англійське для американця». «Привіт, американець!» – привітався один із техніків. «Я говорить англійське для тебе. В тебе є паливо?» Я міцніше притиснув контейнер. «Є в мене трохи палива. Страт зиркнула на мене, як я зиркав на певних учнів в класі. «Віддайте їх, доктор Грейс». «Ви ж в курсі, що мій розплідник подвоює кількість астрофагів з часом, так? Заберете зараз два грами, а за місяць буде на чотири грами менше». Вона забрала контейнер у мене з рук і віддала його головному московитові. Той підняв медалевий флакон угору, дякуючи. «Сьогодні вдалий день. Я чекав на цей день, доктор Грейс. Будь ласка, дозвольте нам показати мій спіндвігун». Він махнув мені йти за ним і драбиною заліз у вакуумну камеру. Техніки по одному вийшли, аби звільнити для нас простір. Все під'єднано!» – сказав один із них. «Чек-ліст пройдено! Готові до тесту. «Добре, добре! Доктор Грейс, пані страт, проходьте, проходьте!» Він повів мене зі страт у вакуумну камеру. На одній стіні була розташована товста сяюча металева пластина. Посередині стояв круглий стіл, на якому стояв якийсь пристрій. «Це – сказав московит. Особливо не було на що дивитися. Розміром з пару футів, здебільшого круглий одна сторона зрізана. З отворів виходили численні проводи і сенсори. Дмитрій підняв верх приладу, щоб показати нутрощі. Нутрощі виявилися складними. Там був мотор із трикутником на роторі. Московит крутнув трикутник. – Бачите? – Обертається. – Обертовий двигун. – Як він працює? – запитав я. – Це барабан, – він вказав на трикутник. З прозорого полікарбоната високої міцності. А це, він вказав на місцину між барабаном і камерою, це те, звідки паліво надходите. Інфрачервоний іміттер всередині цієї частини барабану випускати невелику кількість світла з довжинами хвилі 4,26 і 18,31 мікрона. Такі притягати астрофагів. Астрофаги тиснути на цю поверхню, але не дуже сильно. Тяга астрофагів залежить від сили інфрачервоного світла. Слабке світло давати слабку тягу, але його вистачати, щоб вони прилипали до поверхні. Він прокрутив трикутник і сумістив його з пласкою частиною камери. Повернути на 120 градусів. Тепер ця плащана з налиплими астрофагами розташована в задній частині корабля. Збільшити потужність інфрачервоного світла всередині. Тепер астрофаги дуже збуджені і сильно тиснути в бік світла. Їх тяга світло на частоті Петрової пштовхати корабель уперед. Мільйони маленьких астрофагів тіснути на задню частину корабля і приводять його в рух, так?» Я прихилився, щоб роздивитися краще. «Так, бачу. Таким чином жодна з частин корабля не потрапляє під енергію випромінювання». «Так, так!» – радів Дімітрій. «Потужність астрофагів залежить від е, яскравості інфрачервоного світла. Я зробив багато розрахунків і вирішив, що найкращим виходом буде повне відпускання енергії астрофагами за 4 секунди». Трохи швидше і буде зламано барабан. Він покрутив барабан ще на 120 градусів і вказав на решту камер. Це зона очистки. Вологознімачі змітають мертвих астрофагів з барабану, він вказав на зону очистки, паливну зону і на відкриту плащину. Всі три активні одночасно. Тож, поки в цій зоні стирають мертвих астрофагів з пластини, то на другу частину її попадаються свіжі астрофаги, а третя дивиться на корму корабля і створює тягу. Ці трубки означають, що ця частина трикутника повернута за керму і дає постійну тягу. Дмитрій відкрив мій флакон з клітинами і поставив його у паливну камеру. Певно, відколи астрофаги знайдуть шлях до трикутної пластини, більше ніякої арматури не знадобиться. Йому просто потрібно дозволити паливу побачити інфрачервоні промені. Проходьте, проходьте. Час для експеримента. Ми вийшли з вакуумної камери, і Дмитрій її загерметизував. Потім щось вигукнув російською, і всі московити почали її повторювати. Весь персонал посунув у дальній кінець ангарної палуби. І ми разом з ними. Там вже стояв складаний стіл. На ньому був ноутбук з кирилічними літерами на екрані. «Беністрат, як далеко авіаносець від берега?» – запитав головний московит. Десь три сотні кілометрів. Це добре». «Чекайте, чому це...» – поцікавився я. «Чому це добре?» – московит стиснув губи. «Це добре. Час для науки!» Він натиснув кнопку. З дальнього кінця палуби почулося приглушене губ у супроводі тихого шуму, і потім запала тиша. «Експеримент виконано!» Керівник нахилився, аби прочитати показники на екрані. «Сіла склала 60 тисяч ньютонів!» Він обернувся до інших московитів. «60 тисяч ньютонів! Ті радісно заверещали. «Це ж багато, так?» Страт повернулося до мене. Я не відповів, бо був занадто зайнятий тим, що стиснувши щелепи, витріщався на Дмитрія. «Ви сказали, шістдесят тисяч ньютонів?» Той помахав у повітрі кулаком. «Так, шістдесят тисяч ньютонів! Трималася односотом мікросекунди!» «Боже, з тієї мізерної кількості?» Я пішов уперед. Треба було подивитися власними очами. Дмитрій ухопив мене за плече. «Нєт, ви стояти тут, друг. Ми всі стояти тут». «Было выпущено 1 миллиард 800 миллионов джоулей светловой энергии. Ось почему нам теперь треба вакуумная камера и тысяча килограммов кремния. щоб не іонізувати повітря. Светло было направлено прямо в блок кремния. Энергия поглинулася в расплавленном металле. Бачите?» він повернул до мене ноутбук. Трансляция с середины вакуумной камеры демонструвала разжаренную краплю, что колись была товстой пластиной металла. «Ого!» «Только і зміг я сказати. Так, так, погодився московит. Це пан Ейнштейн і його Є е дарівні МЦ квадрат. Дуже потужна штука. Система охолодження там працювати ще декілька годин, використати морську воду. Все буде добре. Я міг тільки хитати головою. Лише за 100 мікросекунд, це одна тисячна секунди. Спіндвигун Дімітрія розплавив метричну тонну металу. Вся ця енергія зберіглася в моїх маленьких астрофагах, повільно вирішених у моєму розпліднику на теплі ядерного реактора авіаносця. Ну тобто всі розрахунки перевірено, але спостерігати реальну демонстрацію на кшталт цієї було чимось абсолютно інакшим. Чекайте, скільки астрофагів ви там використали? московит посміхнувся. Я лиш можу оцінити через прискорення, яке було розвинуто, десь біля 20 мікрограм. Я вам два грами дав. Будь ласка, чи можу я отримати решту? Не скупіться, сказала страт. Дімітрію вони потрібні для подальших експериментів. Вона повернулася до нього. Гарна робота. Які будуть розміри справжнього двигуна? Отакими «От і будуть, чоловік вказав на екран. Це і є справжній двигун. Ні, на кораблі. Отакими, «От він знову вказав на екран. Вам потрібна надійність, резервування і безпека, так? Тож ми не робити один великий двигун. Ми зробити тисячу таких маленьких. Насправді тисячу дев'ять. Досить для прискорення і ще запас лишиться. Щось поламати під час польоту, не проблема. Компенсувати більше тяги із інших. Ага кивнула Страт. не маленьких спін двигунів. Мені подобається. Так тримати». Вона рушила до сходів. Я дивився на московита. «Якщо б ви використали усі два грама за раз...» Той знизав плечима. Фу. І ми б випарувалися. Всі ми і авіаносець. Вибух міг би спричинити невелике цунамі. Але ми за триста кілометрів від землі, так що все нормально». Він ляснув мене по спині. «У іншому житті я міг би бути винен вам магарич, так? Ха-ха-ха!» «Еге», – сказав я собі, наминаючи буріто. «То ось як працює спіндвигун. Тож думаю, що в мене є тисяча...» «Тисяча дев'ять!» – почувся в голові голос московита. Ну, тобто, з такою кількістю я стартував. Деяким під час подорожі, можливо, настав капут. Напевно, на консолі спін-двигун має бути вкладка, що покаже стан кожного малюка. Мої думки перервало попередження про наближення. «Нарешті». Як кинув в Боріто, воно лишилось плавати там, де я його залишив, і відштовхнувся у Стернову. Люк з опочивальні в лабу не був чітко напроти люка з лаби в рубку, але можна було пролетіти по діагоналі, якщо все розрахувати правильно. Цього разу правильно не вийшло. По дорозі довелося відштовхнутися від стіни в лабі. Тим не менш, щоразу мені вдавалося краще і краще. Перевірив екран радару і, звісно, проблеск А наближався. Цього разу не циліндр, до мене рухався увесь корабель. Повільно і граційно. Можливо, вони застосовують таке наближення, щоб не виглядати загрозливо? Так чи інакше, він вже майже тут. Виглядало так, що його обшивка отримала новий модуль. До тієї частини у формі діаманту, яка була більшою за усю Гейлмері, прямо попереду виявилась пристикована труба. Зовнішній робот вмостився поряд з якимось гордовитим поглядом. Певною, трохи його олютнює. Труба виглядала зробленою з ксеноніту. Нерівномірно сірого коричневого кольору з зернистими лініями по всій довжині. Під цим кутом роздивитися не просто, але на додачу вона була пустою. Напевно, я розумію, що буде далі. Якщо вони йдуть за означеним планом, вони прилаштують інший кінець труби навпроти мого шлюзу. Як вони приладнають тунель? Мій шлюз розрахований на стикування, певно, для того корабля, який представив мене і товаришів на борт Гейлмері. Мері. Та я не можу очікувати, що риданці в курсі усіх тонкощів універсального шлюзу. Краї проблиску все ближче. А якщо є помилка? Якщо вони прорахувалися? Якщо вони випадково проб'ють дірку у моїй обшивці? Я – те єдине, що стоїть між людством і виживанням. Чи може помилка у розрахунках чужопланетян привести до повного знищення мого виду? Я у шлюз і заліз у скафандр. Це був рекорд. Краще бути в безпеці, ніж шкодувати потім. Інопланетний корабель був настільки близько, що телескоп показував просто шматок поцідкової обшивки. Я перемкнувся на зовнішні камери. На обшивці їх було як грязі. Керування камерами було виведено у вікно на панелі позакорабельної активності. Думаю, що завжди краще знати, де дві астронавт, перед тим, як давати йому інструкції. Тунель мав десь футів 20 довжини. Або 7 метрів. Люденькі, іноді бути американським науковцем геть не той, вимислити випадковими, непередбачуваними одиницями, що залежать від ситуації. Зовнішній робот витягнув уперед декілька своїх серйозних кінцівок. Я не знав, що він так може. Вони простягнулися далеченько за краї труби в бік мого шлюзу. Взагалі не жахає. П'ять кінцівок чужинського робота, що постійно витягувалися, сунули до мого шлюзу. Причини для тривоги відсутні. Кожна з трьох палих рук тримала... щось. Вигнута балка з пласкою пластиною, приєднаною до кінців. Як ручка кавового горня. Три рук досягли гейл мері і притиснули пласкі частини цих деталей до обшивки. Трохи згодом ще дві повторили те саме. Потім уся п'ятірка почала скорочуватися, притягуючи мій корабель до тонелю. Гаразд. Тобто оці пласкі штуки – це ручки. Як же вони тримаються? Питання ні в руку. Обшивка виконана з немагнітного алюмінію. Чому я раптом усе це згадав? Ручки точно не приєднані до корабля будь-яким механічним способом. Має бути клей. І тепер почав вимальовуватися сенс. Природні, вони не стали розбиратися з тим, як працює механізм стикування, вони просто приклеять один кінець тунелю до мого корабля. А чому мені? Це значно простіше. Корабель застогнав. Ця стотонна купа обладнання точно не була розрахована, або її тягнули за шлюз. Чи не дасть корпус маху? Я двічі перевірив герметичність скафандру. Рубка довкола мене ворухнулася. Не швидко, декілька сантиметрів на секунду. Гей! Для прискорення невеликого корабля я використовую метричну систему. Значно простіше, аніж кубити на два тижні, чи щось таке. Я дозволив переборці притиснутись до мене. Якимось чуттям ящерки я волів би бути подалі від шлюзу. Там відбувається щось страшне. Дзень. Ріданський тунель вдарив по обшивці. Далі було клацання із крегіт, і я не відривав очей від відео з зовнішніх камер. Горловина тунелю тепер чітко прилягала до пройми шлюзу. Вона була більшою за зовнішній люк шлюзу. «Це, певно, все. Клей повинен тримати тиск. Вони ж навіть не в курсі, який тут у мене атмосферний тиск. З чого зроблений клей? Так багато запитань?» Я не міг керувати приладами в рубці через рукавиці скафандру. Мені було потрібно приблизити зображення чи зробити ще щось подібне. Я зосередився на одному екрані, що показував тунель. І, як на мене, то він точно виглядав щільно приєднаним до обшивки. Навколо шлюзу були певні вигини. Ускладнення, якщо говорити про виготовлення, але ріданці справилися з ними перфектово. За хвилину рука робота відпустила ручки, лишивши їх на обшивці. Зі шлюзу почувся притишений звук. Щось свистіло. Це потік повітря? Вони піднімають тиск в тунелі. Серце застукотіло. Чи витримає обшивка? А якщо їх атмосфера роз'їсть алюміній? А якщо алюміній є високотоксичним для ріданців і один подих гарантовано їх вкладе у копи? Це жахливий план. Я ковтнув. Вони закінчили. Нічого не розчинялося. Я підплив до шлюзу глянути, що там і як. Звісно, обидва люки шлюзу задраєно. Більше захисту на випадок пробоїни. Відкрив внутрішній люк і заплив усередину. Кинув оком у іллюмінатор. Темінь космосу зникла, на її місці чорніла темінь тунелю. Увімкнув на ліхтар і нагнув голову так, щоб промінь потрапив у іллюмінатор. Кінець тунелю був дуже близько. Не те, щоб це мене турбувало. Я аж вважав, що закінчення буде футів за двадцять. Виявилося, що десь за десять. І якщо буки тунелю були з сіро-коричневого плямистого ксеноніту, то поперечна стіна виявилася набором різнокольорових шестикутників. Вони не просто приєднали тунель. Вони приєднали мій шлюз зі стіною посередині. Розумно. Я зачинив внутрішній люк зсередини і викачав повітря. Прокрутив кримальєру зовнішнього люка. Він прочинився без опору. В тунелі вакуум, як мінімум, з мого боку перегородки. Думаю, щодо Петров. Це перевірка. Вони турбувалися про те саме, що і я. Приєднати, дозволити мені накачати мою атмосферу і побачити, що вийде. Або спрацює, або не спрацює. Якщо так, то це чудово. А як ні, вони придумають ще щось. Або мене попросять придумати. Добре, давайте глянемо. Я наказав шлюзу накачати повітря. Він відмовився, бо зовнішній люк відкритий. Приємно знати, що є таке блокування. Проте мені треба з цим попрацювати. Ускладнень не виникло. Там був звичайний клапан, який просто дозволяв повітрю з корабля витікати у шлюз. Це обходило все керування комп'ютера. Ви ж не бажаєте, щоб хтось помер через комп'ютерну помилку, еге геш? Я відкрив рітівний клапан. Повітря пішло з корабля у шлюз, а через відкритий люк і до тунелю. За три хвилини свист стишився, а потім і зовсім зник. Показники скафандра вказали, що зовні тиск становить 400 гектопаскалів Гейл Мері вирівняла тиск з моєю частиною тунелю. Закрив клапан і почекав. Глянув на манометр скафандру. Тиск зовні лишався на рівні 400 гектопаскалів. З герметичністю у нас все добре. Ріданці знали, як приклеювати ксеноніт до алюмінію. Ще б ім не знати, алюміній – це елемент, а будь-який вид, що міг винайти ксеноніт, спершу мав розібратися з періодичною таблицею в тисячу разів краще за нас. Час випробувати долю. Я розгерметизував скафандр і виліз ззаду. У повітрі сильно смерділо аміаком, але дихати було можна. Врешті-решт, це моє власне повітря. Я штовхнув скафандр назад у бік шлюзу. Нашеломний ліхтар був єдиним джерелом світла, тож я зупинив боклана так, щоб ліхтар світив вздовж тунелю. Підплив до таємничої стіни і простягнув було руку, щоб торкнутися її, але припнувся. Тепло відчувалося навіть за кілька дюймів. Ріданці полюбляють спеку. Я насправді навіть потіти почав. Стіни тунелю гріли моє повітря. Не мед, але і не гречка. Я можу відкрити внутрішній люк на мій корабель, якщо виникне потреба встановити мій мікроклімат. Тоді наші системи життєзабезпечення почнуть роботу. Гарячу сторону вони триматимуть гарячу, а я свою холодною. Навіть з краплинами поту на лобі і сильним смородом аміаку, від якого текло з очей, я торкнувся. Просто я був занадто допитливим, щоб не торкнутися. Хтось хоче висунути звинувачення? Стіна складалася мінімум з 26 шестикутників. кутників. Всі мали різний колір і текстуру, і як мінімум декілька з них, на мою думку, могли бути прозорими. Варто переписати їх усіх і спробувати розібратися, з чого вони складаються. Придивившись, я помітив чіткий шов, що проходив по краям шестикутників. Саме тоді я почув звук з іншого боку. Тук-тук.